İbn Abdiyaguz İbn Abdiyaguz, İbn Wahib, Az-Zuhri Sonra Valid ibn Mughira Valid ibn Mughira, El-Mahzumi Həmçinin As ibn Vaid, El-Suhami Həmçinin Harfi ibn Talatila, El-Khuzai Bunlar Peygamber səsləmə istəyirsə edən, yani çox istəyirsə bunlar idi Yani bunların işləri gücləyədi, anca Peygamber səsləməl ağır vəymaq idi Və və onlar haqqında ayin ağzı etdi və deyir ki, inna kefeynək el Biz, sənə istehzə edənlərə kifayət etik. Yəni, biz onların layiqlilik cezasını verəcəyik. Bir revayətdə deyilir ki, revayətdə deyilir ki, Cəbrəl ə.səlam, Əsrad ibn Abdülmuttalibin üzünə yaşlı bir yarpaq atır. Cəbrəl ə.səlam, Əsrad ibn Abdülmuttalib kim Peyğambasının istəyirsə edənlərin biri, böylərdən. Onun üzərinə yarpaq atır, yaşı yarpaq atır və gözləri kör olur. Sonra Əsvad ibn-i Abdiyağusunun üzərinə, yəni, Əsvad ibn-i Abdiyağusunun qarnına işarə edir Cəbrəliyyəsələm. Və qarnı ishal olur, yəni qarnı gedir və ona ölür. Vali ibn-i Muğira bir gün keçəndə Cəbrəliyyəsələm onun bədənində yarı olur. Yəni, Vali ibn-i Muğiranın, hansı ki Peyğambasını istəyirsə edirdi. Cəbrail onun yarasına işarə və Allahın izrinə yarası açılır, yəni qan açılır və bundan da ölür. Sonra Asıb-Nuvail Asıb-Nuvail isə ayağına işarə edir, ayağına işarə və o da öz eşeğinə minib, səfərə çıxır, tayfə gedir. Və deyil, yolda deyil, eşeği bunu yıxır. Asıb-Nuvail yolda eşeği yıxır, tayfə gedərkən və o yıxılır, ayağına tikan batır. Cəlvar əsrəmin göstərdiyi yerə Sikam batırır və bundan həmin Asibinu vayır, hansı ki peyğamba əsrəmin istəyirədirdi, o da ölür. Sonra bir gün, yəni, hər əsrəmini onun da başına işarə başına işarə və başında irin əmələ gəlir. Hər əsrəmini yəni başına, xəstəlik kimi irin yığılır başına, beyninə və ondan da həlaç olur. Və həmsinin peyğamba əsrəmini böylərindən Də e bu da Allahın mövcəsidir, cəbəl Demiş ki, onları hamısı məhv etsin. Həmçinin istəyirsə dənlərinin ən böyüklərindən Əbu Cəhil. Ondan qalak dediyimiz rəvayəti Əbu Nuaym Dələyli kitabında rəvayət edib. Hədis-mürsəl olsadır, lakin yəni onun başqa yolları var. İstəyirsə dənlərinin ən böyüklərindən Əbu Cəhil idi. Həmçinin Umayyə bin Xələf və Nazr bin Xəris və Əxnəs bin Şəri Suraq və, və Ubey ibn-i Xələf. Bunların bəziləri e, Bədir döyüşündə hələç olurlar. Necəkə, Abu Cəhəl, Umeyyə ibn-i sonra e, Ubey ibn-i Bunların hamısı Bədir döyüşündə hələç olurlar. Bəziləri isə sonra vəfat edirlər, ölürlər. Sonra müşriklərin peyəqəməsində müsləmanlara verdiyi həzətdən təşviş. Yəni, haikü salmaq, səskü salmaq. Peyğəqəməsində Quran oxuyan da, onlar başlayırlar haykiyi salmağa. Səskiyi salmağa ki, Peyğəmmət səsəminin oxuduğu Quranı siz işitməsin. ya onların səsinin arasında, haykiyyinin arasında Peyğəmmərin səsi itsin. Çünki qorxudular ki, Peyğəmmət səsəminin oxuduğu Quran, kimsə işidir və onu təsir edər və o da İslamı qəbul edər. Və Allahsana bu haqda, Quran-ı kərimdə, Fussilət surəsinin 26-cı ərsində buyurur ki, küf edənlər dedilər ki, bu Qurana qulaq asmayın və o oxunduğu zaman, yəni Qur'an oxunduğu zaman haiküyü salın, səsküyü salın ki, bəlkə Məhəmmədə qalib gəlisiniz. Bu da Fusrəyə Suresinin 26-cı ayəsində Allahlara buyurur. Yəni onların üsublarından biri də Peygamber səsəmi, yəni Qur'an oxuyarkən haiküyü salmaları idi. Həmsinin onların yəni, istəyirsələrini və ya Peygamberi aciz etməyəsini deyirdilər ki, Peygamberdən təqib edilər ki, səni olsun. Əla kimi gözəl olsun. Və ya elə bir şeylə et ki, adi insanda da belə olmasın. Yəni qeyri-adi bir şeylə et. Kimisi ona inanasın. Və buna görə də dedilər ki, öz əlində dedilər ki, "Məlehəzə rəsul yəklə təam." Bunca peyğəmbərdir ki, yenə çəyir. Və hərmüşifə rəsual və pazarlarda gəzib dolaşır. "Ləulə unsə ilə iləyə mələkun fəyəkunə mə'əh nəzira." Yəni ona deyir bir mələk nazır olsaydı və onun yanında onunla danışsaydı. Yəni ondan bir edə əbətet şeydə. O yıl qəidə o təkunələhu cənnətün yəklü O yıl qəiləyə kəzün o təkunəhu Və bir yani, varlı bir yəni yani, bir qızıl və ya bir şey versəyd ona və onun üçün bir bağça olsaydı oradan o yeyərdi. Meyvə yərdi. Ya e, ola istəsən deyirlər ki, ər bu peyğəmbər üçün necə olsun belə səl şey olmur. Ya e, o da bizim kimi yiyir, içir, yatır, durur, bazarda gəzilir. Nə onun mələk naziri olur, ya yani onun mələk gəzməyir və onun üçün nəsə bir qeyr-adi bir qızıl və ya nəsə birisə şey gəlmir və Allah talı ona bir vaxtısa vermir ki, oradan yesin və həmçə Allah Quran kəndində buyurur ki, onların dilindən bizim aylə onların oxundan, onlar Allahın aylının onların oxundan, deyərlər ki, sən başka, bu Qurandan başqa bir Quran gətir yəni bu Quran yox, başqa bir kitab gətir və ya bunu dəyiş, yəni və ya bu Quranı dəyiş yəni Quranın hamısı onlara deyirlər çünki Bunları sərf etmək Və Allah sələ həmin ayıda buyurur ki Peyğəmbər deyir, deyir ki Mən bu şeyi Yəni mənə Quranı özüm dəyişə bilmərəm Mən yalnız mənə nazıq olan vəhiyyə İtayət edirəm Yəni Allah sələ mənə nəyi vəhiyyə Mən yalnız onu edirəm Mən qorxuram ki Allah'a ası olsam Məni qeyamət günü şiddətdə əzab gözləsin Və bu da Yunus süləsinin 15-ci ayəsidir Bu hadsə, Yunus s. 15-ci ayisində bu haqda danışır. Və həmçiniz, onlar dedilər ki, biz iman gətirmərik. Hətta sən bizim üçün yerdən bir bulaq qaynatmayınca, yəni elə ki, bir möcudə kimi olsun, yerdən su çıxsın. Və ya sən bir dənə səylə, bir dənə səddiyi, bir dənə səni üçün xurma olsun, üzüm bağ olsun və onun içində çaylar axsın, həmin bağın içində. Və ya ki, el-elə ki, Allahdara, yəni, sən necə ki şey iddia edirsən, səma bizim üzərimizə düşdün və ya Allahdara da bizə mələklər tərəfindən bəla göndərilsin. Və üçün bu cürə istisadə edirdilər və bu haqda da Allahdara yəni quran kərimdə çox ilərdə danışırıb və bu da İsra suresinin 90-94-cü ayləridir. Bu haqda, yəni İsra suresinin 94-cü ayləndə danışılıb. Hansinin müşahidə Peyğəmbər deyibləri ki Əgər sən həqiqətən Peyğəmbərsənsə, onun Məkkənin bu dağlarını yerindən oynaq. Yəni bu dağı götür burdan o tərəfə qoy. Əgər sən həqiqətən Peyğəmbərsənsə. Və deyir ki, əgər həqiqətən Peyğəmbərsənsə, onun Məkkəni elə ki düz olsun biz burada əkinəcəyik. Və və deyirlər ki, bizim keçmiş babalarımızdan bir növə diriz. Yəni ölənlərin keçmişdə ölənlərin az onu diriz biz də. Yəni sənə inanaq. Bəli, həsem belə söyüzə odur ki, onlar həqiqətən hakimə söz səçəcəy. Bu birbaşa peyğəmbərdir yoxsa yox? Əgər o onlar biz ona iman gətirərik. Və Allah təala da peyğəmbərə demiş ki, sən onlara de ki, sizin bu cür tələbləriniz, sizin bu cür şeyləriniz, yəni o deməyəcək ki, siz deyirsiz mən bunu edəməliyəm. Yalnız Allah təala istədiyi şeyi edər. Əgər Allah təala həqiqətən də o idi, onlara o onların mələk nazırı olsaydı, əgər iman gətirməsələrdi, Allah təala onlara nə edərdi? Hələ Necə ki, bundan əvvəlki qömləri Allah həlak etmiş deyib. Və həmçinin yəni, Allah'tanla belə şeylə etməməsi, el-pəyyəməsən bu cür möcəl verməməsi niyə görəyidir? Çünki onlar bunu haqqı tələb etmək üçün etmirdilər. Necə ki, İsa Peyğəmbərin vaxtında havarilər dedilər ki, İsa Peyğəmbərə Allah'tan bir süfrə istə, nazli, biz də onu yey, doyaq və bir sənə iman gətirik. Onlar onu inkar etsin istəməzdilər. Onlar dedilər ki, bir möcüzə olaraq ki, daha da qəlbiniz nə olsun, rahat alsın. Balata da səfərə hazırlətdi. Həmçinin, yəni bu cür möcüzələ olur ubru peyğəmbərlərdə. Bəzi peyğəmbərlərlə bu cür şeyləri istənlər görə şəhli, onlar bunu inkar etmək üçün ediblər. Yəni peyğəmbərə laqı qoymaq üçün. Əla sarmasın, bizə heçə belə edə bilməsin ümidlə. Boş-boş danışırsan. Ha, buyur. Hə, o da gələcək, o dəvənin salatın. o da. Əbu e, Cəhl olur bu Əbu Cəhl olur gələcək inşallah və həmçinin Alatalı Quran buyurur ki onlar deyir lazımınca necə lazımın an ki əgər onlara alata tərəfindən bir möcə gəlsə onlar iman gətiricəklər <coughs> və Alatalı buyurur ki Peyğəmbərə de ki Allahın möcələri Allaha məxsusdur dinlərmə siz ki əgər möcə gəlsə onlara iman gətiricəklər Yəni, söz verirləmə ki, əgər mövcudu gəlsə, onlar iman gətirəcəklər. Lalata sonra buyurur ki, əgər biz onlara məlşələri nazir etsək və ölülər dirilib onlara xitab etsələr, onlara danışsınlar və onlara hər cür mövcud göstərsək belə, onlar yenə də iman gətirməyəcəklər. Yalnız Allahın istədiyi kimsələr iman gətirər. Bu ayələri alatala, Ənam surasının 109-11-ci ayələrində dey buyurur. Və məsələn başqa bir ayədə buyurur ki, İsrail surəsi 59-cu ayəsində: "Bu məna ilə anursu bil ayati illa an kadz illa an kadzaba Bizə deyir, Allahın möcüzələrini inkar etməyə məmnun olan şey yalnız əvvəlcilərin həmin möcüzələrə inkar etmələridir. Yəni əzəç qeyimlər, əvvəlki təriflər Allahın möcüzələrini inkar edirlər. Möcüzələr gəlirdi. Lakin o mövcudələrə inkar edirlər. Necə ki, Salih Peyğambələ qövmü ki, bir ki, bu daşdan bir dəvə çıxar. Və Allah'tan da Salih Peyğambəl o dəvə çıxardı daşdan, daşdan dişi bir dəvə, Allah'tan da izinə çıxır, lakin onların yerinə bunu küfr edirlər. Və sonra Allah'tan da həmin qövmü, həmin tayfanı yerlə islam edir, onları həlak edir və ona görə də Allah taləyə belə möcudələr göndərmirdi, onların tələbinə uyğun göndərmirdi. Çünki həyə göndərsə idi, həmin tayfa, həmisi nə olardı? Halaç olardı. Həmsinin müşriklər istəyirlər ki, Peyğmə səsələmi qarşılıqlı ittifaqla Peyğmə səsələmi alsınlar. Yəni, misal, deyirlər ki, sən belə elə, biz də belə eləyik. və biz belə eləsəyik, sən elə belə eləyəsən. Bu cür istəyirlər Peyğmə Əvvəlcə, Allah'tan Quran kəndi buyurur ki, Qərəm suresinin 9-cu ayəsində Əgər onlar ed, yəni, təmənnə edirlər ki, sən onlara qarşı yumuşaq olasan, onlar da sənə qarşı yumuşaq olsunlar. Onlar bunu istəyirlər. Yəni, deyirlər ki, Peyğəmbərsən bizə, bizə qarşı yumuşaq olsun, biz də ona qarşı yumuşaq olaq. Yəni, bunun mənəsində deyirlər ki, ki Peyğəmbər bizim ilahlarımızı söyməsin, təhkil etməsin, onlara qarşının ailələrinə dem oxumasın deməsin. Biz də de onun yenə yani, Rəbbinə yani, və onun işinə qarışmayaq. Nəzə çi kəfirun surəsində Allah təlincə buyurur. Kəfirlər deyə ki, gəl sən bizim ilahımıza ibadət, bir də səyin ilahımıza sən ilah və ibadət edək. Onlar bunu sirrlə fərmasızanlar. Lə vallahu təmasamə ki, gəl sən bizim ilahımıza ibadət. Onlar səyin ilah və ibadətinlər. Bu vaxt Allah tələ kəfirun surəsini nasil edir? Əla səbəbə qul yəyər kəsrun. Deyəsə ey şəfirlər, "Lə əbudu mə təbudun. Mən sizin ibadət etdiyinizə ibadət etmirəm. Və lə entum əbuduna mə a'bud. Siz də mənim ibadət etdiyimə ibadət etməyin. Və lə anəbudu ma'abatum və lə entum əbuduna ma'abud." Yəni mən sizin ibadətinizin ibadətən deyiləm. Siz də məni ibadət etdiyimə ibadətən deyisiniz. "Ləkum dīnukum vələtin. Sizin öz dininiz mənim də öz dinim Müşriklər gələr Peygaməsinin əmsinəyi yanına və deyirlər ki, biz sənə Umarə ibn valid ibn-ül-Muqyirə Umarə valid ibn-ül-Muqyirə bir nəxər var deyə biz bu adamı veririr sənə bunu verir sənə, bunun əvəzində sən bizi bize Məhəmmədi ver. Yəni sənə evlədə bunu verir bu adamı. Elə ki bunu verir sənə, kulun kimi, verir sənə. bunu verir sənə. Lakin bunu bunun bir qalbına sən Məhəmmədi bize ver, biz de afaraq onu öldürəyik. Məhəmədir. Yəyəcə, sen ona himayədarlıq edəmə. Sen onu qoruma. Nəşəin əmsələ bu, təbii ki,